بحب الله والا Islamska يحب الله والا اسلام يحب الله والا اسلام استوديو التوحيد اسلامسكا онлатрепеч који му се одречи своје вјери, поће мо се одречи куран на који каже иннел муминуна иквв. сви мумини могу би само враћа видиш магистар мухамед пади коч Tema الله والإسلام والقرآن والجنه سيمه سيمه سيمه الإيمان ترفع راية الله أكبر بحق الله والإسلام والقرآن والجنه أحب جحافل الإيمان فتمت إذ ورنوا يغطر <تصفيق> جحافلهم كتائبهم يغطر على الطوع يان خالصا ان الحمد لله نحمده ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيراً ونذيراً بين يدي الساعة من يطعد لها ورسوله فقد رشد ومن يعصد لها ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله جيئاً أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشرح الأمور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعة ضلاله ثم أما بعد говорячи о реч има سبحانه وتعالى واذا الصحف نشرت وإذا اذا السماء كشطت واذا الجحيم سعرت وإذا الجنه ازرفت علمت نفس ما احضرت ذكرى او في خاصني قرانك اياتا نوجب اني ده ستفصيتمو نناك او Uzvišen je Allah tabaraka vata'ala spominjući nam i učeći nas velikim događajima koji će se desiti pred i u toku sudnjega dana obavještava nas tom velikom musibetu koji će zadesiti cijelokupno čovječanstvo. To jeste O tome da će taj dan biti težak nebesima i zemlji. I da će te promjene biti temeljite. Da će doći do potpunog gašenja života. I sve živo okusiće smrt. Samo onaj koji nije postao i koji neće nestati, on jedini ostaje u životu. Sve ostalo Okusit smrt mora. Kullu da Svaka osoba okusit će smrt. Ne samo doživjet će smrt, već će okusit smrt. A okusit smrt to znači osjetit će gorčinu i žestinu umiranja. Kaže nam muzvišeni Allah, jel lešanu, wa idas suhufu nuširat, i kada se stranice rašire? Suhuf, to je množina od riječi sahife. A to su stranice ljudskih dijela. Stranice, na kojima su ljudska dijela zapisana. Da ونك وكعزويشني الله جل شانه لايبل يزن يرنم كاجي ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد ان اذغوري ان يدو ريچ ادا قدنيга не є رقيب عتيد رقيب овај мелек عتيد Melek na lijevom ramenu. Koji pišu ljudska dijela. Kada je u smrtnoj bolesti imami Ahmed uzdisao. Kada bi mu došla teška situacija govorio bi Aa, a, aaa. A bi mu neko od prisutnih rekao da se i to zapisuje kod Melejka. I nakon toga, više imami Ahmed nisu ga čuli da pušta glas u bolovima koji su ga zadešavali. Dakle, sve se od čovjeka piše i bilježi. I to je jedan od presudnih časova. Kako će i na koju stranu će čovjeku biti? Data knjiga njegovih dijela. Hoće li desne strane, pa će biti ashabul lije od onih koji su sretnici od džennetlija, ili će biti min ashabi šimal od onih kojima će se njihova knjiga dijela dati u lijevu ruku. Pa će im se reći, iqora kitabek, uči i čitaj svoju knjigu. Čitaj pred cijelim svijetom šta si radio na donjalu. Kepa bi neski ka jom alika hasiba dovolno tie da budeš titaj koji ćeš sa sobom svojiti račun dakle čitaćeš šta si priredio na ome svijetu a nekom će knjiga biti data i leđa što se tiče oni sretnika kojima se dadne u desnu ruku Fe em mamen uti je kitabehu bije miniji, fe sevfe juha sebu Hesaben je sira. ojen kali bo ila ehlihi mesrura, Komi bude njegova njiga data u desnu ruku, on čee lahko poagati svoj račuku. I otičiće. Sretan svojoj porodici, sretan i radostan da ih obveseli da je on od dženetlija, jer na Dunjaluku to ne znamo, osim za one za koje je Allaho poslanik, ali i sad o salam, opet Allahovi mahjom rekao da su dženetlije. Ali koga danas vidite da kaže ja sam od dženetlija, znajte da je taj krenuo krivim putem, jer ne zna se na Dunjaluku. To će se znati na ahiretu tek. Može se znati samo preko garancije, to jeste Korana. Ako se držiš kako treba i ako su ti iskrena dijela, a to će se pokazati na sudnjemu danu. I preko objave, preko Božih poslanika, ali za to je salam. Pošto to mi danas ne znamo, ne danas toga ko može za sebe garantovati da je on od takvih Ali, ono što znamo, da postoji opšta garancija za mu'mine, za one koji vjeruju ispravno, koji se drže slova Kur'ana, koji nastoje da saznaju šta je Allahom poslanik a.s. radio i rekao i koji to sprovode u svojim dijelima. Za takve, inša Allah, nadati se da su odđen vjetli Zašto nadati se? Zato što ćemo tek na kraju vidjeti da li su ta dijela primjene. Jer tri su svojstva koja se moraju naći u jednom dijelu da budu primjene kod uzvišnjeg Allaha. Prvo svojstvo jeste da je dijelo ispravno urađeno. Dakle da je propisano vjerom ono što je često Allaho poslanik ali i sam naglašavao da to nije novotarije. Da to nije nešto uvedeno u vjeru, jer uzvišan je Allah djelnašanuhu ne prima bilo šta, već samo ono što je propisao, onako kako je propisao, kada je propisao, koliko je propisao, sve se to uzima u obzir. To je prvi šarat, da je ispravno urađeno. Drugo, da je iskreno urađeno u ime Allah djelnašanuhu. I... Treći, da taj koji je to uradio, da je musliman, da je od snjedbenika ove vjere, jer danas, to jeste od vremena pojave Allahovog poslanika, a.s. ve s.a.v., uzvišeni Allah drugo, ništa više ne prijima. I kaže, in ne dine, inda Allahe ili Islam. Samo je vjera kod Allaha, Islam i ništa drugo. To treba reći nekim, iako je ovo od osnovnih stvari početnica u islamu, ali treba nekima to reći, kao da su zaboravili. Ne može se učiti Fatihane muslimanima, ne može se ovo i ono raditi, kao što se dešava i čujemo neke da rade, ne može to tako. To je, to je osnova. Dakle, više se ne prima od prije 1400 i koliko? I 22 plus 10. 32. 1432 godine. Jer 1422 godina po hijri, dodaj tome, još 13 godina, znači 36. 1430 i i, i 5 godina, jel? Je li pravo? Znači, od se više druga vjera ne prima. Ništa. Samo islam. Drugo, ne ispravno. Da i dan i noce moli, da ne znam šta radi, da na glavu skači, ne ima fajti. I zato kuranski ajed kaže, a, miletun nasibe, dođi će neki, koji su radili i radili, umorili se, trudili se, Ali će na kraju ta slanara na hamija. U Čehennemskoj vatri se prži. Zašto? Ne može svašta kod Allah. Samo ono što je ispravno. A šta je sa onima prije? Biće židova u, u dženetu. Biće sjedbenika Isa ala i salam u Ali koji? Oni koji su bili na ispravnom vjerovanju do pojave sljedećeg ihovog poslanika. Što znači, židovsto se ni, više nije primalo od pojave Isaa alaihi selam. Gotovo je. Krčanstvo se više, ili bolje rečeno, ono sa čime je došao Isaa alaihi selam, više se ne prima taj šariat od pojave Resula Muhammeda sallallahu alaihi selam. Zašto? Jer čovjek je dužan da vjeruje onog posljednjeg poslanika i radi njegovom šarijatu, a da vjeruju sve u sve ostale Allahove poslanike. Dakle, sljedbenici priješnjih objava, koji su radili ispravno do vremena sljedećeg Allahovog poslanika u rezu so inša Allah. Dakle, to je ono, to je ono pravilo. وَأَمَّا مَنْ اُتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَسَوْفَ ili na drugom mjestu وَرَاءَ ظَهْرِهِ Iza svojih leđa ili sa svoje lijeve strane. Fe seu fe jedu On će prizivati svoju propast. Šta znači prizivati propast? On će žarko željeti da ga ne ima. Da bude uništen. Da voljdo on sam sebi može dokunisati ili da može sebe uništiti ili helac. Da bude, on bi to najviše volio ali nema bježanja od više. Na drugom mjestu uzvišeni Allah nam kaže: وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ كَفُوَدِ JE BUDE KNJIGA DATA IZAD NJEGOVIH GLJEĐA. SEYAQULU JALAYTAN ILAM UTAKITABIH. Reči će Kamo li sreće moje, da mi nikako knjiga moja nije data? U alam edvima hesabije, ja lejtaha kanetil qavije. Da Bog da nisam ni saznao za ovo što mi je dato? Da Bog da je prva smrt bila konačna smrt uništenja. Ma agna ani malije. Sve on to govoriti. Šta mi koristi toga dana, moj imetak? Heleke an ni sulpanije, moja vlast sam imao, i poznanstva, i dunjalučke veze, sve je to propalo. Dakle, to će biti presudan trenutak kada će se ljudima davati knjige njihovih dijela. Ali o tome ćemo, inša Allah, kasnije još progovoriti. Zatim, uzvišenji Allah, Žrlešajnovu nam kaže... Wa iza as-sama'u kushitat ikada sa nebo ukloni kada više neba ne bude U drugoj suri suratul al -fejr, kaže nam uzvišeni Allah taboraka ve taala وجاء رَبُّكَ! i doći će gospodar tvoj uzvišeni Allah taboraka ve taala koga će cijelo čovjekanstvo očekivati da počne suditi nevjernici ga ni tada neće vidjeti. Zašto? Jer gledati uzvišeno stvoritelja Allaha Đalla Šanohu je najbolje i najveće uživanje. A to ne ima nevjernicima. Kella innahum arabihim jauneidin lemahđubun. Oni će toga dana biti zastrti od svoga gospodara. Zatim uzvišeni kaže I dođi će tvoj gospodar, a meleki su već sasem sasa, poredani sve usakove. Meleki prvog neba okružili ljude, čovječanstvo cijelo se iskupilo, i ljudi, i džini, i prvi, i posljednji. Allah najbolje zna koliko miliona i milijardi, i ljudi, i džina, i sve to, ta nova zemlja, Podnijela na sebi. Jer će biti jedna nova zemlja. Koja će biti srebrenka ste boji. Koja će biti ravna na kojoj ne ima planina niti udolina. I svi će ljudi stati na toj zemlji. Zemlji koja se zove Erdul Mahšar. Zemlja Mahšara. A Mahšar znači sakupljanje. Gdje će svi biti sakupjeni tu, i prvi, i posljednji. Bez ovzira kada su živjeli i mjesto gdje su živjeli. A meleki će ih okružiti sve u stafovima, sve u redovima, tako će stilaziti s prvog neba, pa s drugog, pa trećeg, do sedmoga neba. Jer svako nebo ima svoje stanovnike od velikara. وَاِذَ سَمَاءُ كُشِفَتْ وَاِذَا الْجَهِيمُ سُعِرَتْ I kada se djehennem užari, usija i rasplamsa. Iako je on u osnovi užaren, iako on u osnovi je nepodnošljiv za čovjeka, ali još više toga dana će se rasplamsati. Zašto? Jer mu je to prilika Jer mu je uzvišeni Allah, tabaraka wa ta'ala, obećao da će ga napuniti. I on očekuje to obećanje. On očekuje da se to izvrši. A zašto? Pa znamo da će u stvari gorivo u džehennemu biti kamenje i ljudi. Kamenje koje se u tefsirima spominje da je to kibrit. Jeste li čuli za kibrit? Jeste li, Jeste li vidjeli kad se to primakne vatri? Kako to gori? Jedva čeka da, da planje da se raspali. To je dunjalučki kibrit. A kakav je ahiretski? Kamen je od kibrita. I u arapskom junašem se kaže kibrit. Jedna zapadljiva materija. A drugo, bit će ljudi kao potpala džehennemu. Čije će gorio biti ljudi i kamenje. Ali ne ovi ljudi u ovakvim tjelesima i u ovakvoj materiji koja rekli smo ne bi mogla izdržati ni da se približi džehennemu Ko, kao leptir prema svijeći. Odmah bi otišao i ništa od njega ne bi ni ostavalo ne mogu ova tijela to izdržati. Već jedna druga tijela koja će se patiti u jehennem s vatri. Wa idel jahimu sohrat. I kada jehennem kada jehennem se rastlamca. Kažem Resulullah sallallahu alaihi wa da će toga dana biti doguran, doveden jehennem Sa sedamdeset hiljada užita, tolika je njegova silina i veljčina, a na svakom je po sedamdeset hiljada meleka, koji će taj džehennem primaknuti zemlji mahšara, primaknuti tim džehennem lijemom. I džennet lije, kada vide džehennem, Bojaće se i trajiće da vlađe vršanovu zaštitu. Uva i dan džennetu uzlipet, a kada se približi, ne kaže se kome, ali se zna kome, onim srednicima. Uzliženi Allah nam nakon ovoga svega kaže i ovo je u stvari odgovor na ovo se prije rečeno. Kad se to desi, kada se prop, kada nestane... Sjaja, sunca, kada zvijezde izgube svoj sjaj, kada se planine pokrenu, kada ste one deve bez pastira ostanu, kada divnije zvijeri budu sakupljene, kada se mora uvatru pretvoreno. Kada se duše sa tijelima spoji, kada živa ubijena djevojčica, bude je pitana zbog kakvog grija je ubijena. Kada se listovi raširi, kada se nebo ukloni, kada se djehennem rasplansa i kada se djehennem približi. Sve to kada iza njega dolazi nešto što će se desiti. A to je alimet. Sigurno će znati. Ne Nefsun svaka osoba ma sve ahvaret što je sa sobom donijela. Ma ahvaret što je sa sobom donijela? Sve što je sa sobom na kijametski dan. To drugim riječima znači sve što je svaka osoba uradila na dunjalogu. Ali ovo je precizni izraz. Nije rečeno samo šta je uradila. Na drugom mjestu ima Feme jamel miskala drnatin hajrejera ko uradi koliko atom dobra vidjet će ga. Vidjet će to šta je uradio. Ne kaže se bit će kažen ili bit nagrađen. Jer nije samo rad taj jedini šarp. Ne pitaš li, samo jesi li radio. Nego kako si radio? Jesi iskreno radio? Jesi bio istravan i tako dalje? Ako vidi ko uradi i koliko atom zla i to će vidjeti. A ovdje kaže ma ahdaret ma u arabskom jeziku znači čestica koja ukazuje na bilošta. šta makar bilo nešto najmanje. Ma ahdaret bilo šta da je Ahvaret donijela na kijametski dan. Što znači šta je uradila na Dunjaluku i takvo joj to bilo upisano. Postavlja se ovdje pitanje. Zar, zar čovjek ne zna šta je uradio na Dunjaluku? Dva su odgovore. Prvi odgovor čovjek uopšteno znašta je radio. Ali, dosta toga čovjek zaboravi. Jer će se tamo polagati račun za svaki dan. I za svaki stahat. I za svaku minutu i za svaku sekundu. I šta si u svakom času uradio? Ko to može od nas pametiti? Koto može upamtiti šta si ti te i te godine? Ne znaš koje si godine uradio? Ne si godine uradio? A nekada, kad ti se kaže, to i to si uradio, ti kaže, nisam. Zaboravio i da si uradio. I zato uzvišenje Allah kaže, Allah je sve to prikupio, sabrao, a oni su to i zaboravili. I zato će se za sve polagati račun. I kada se mu'min boji toga dan, šta je onda s Muqmin koji klanja, posti i badat čini Allahu Đelešanuhom. Gleda i nastoji da mu bude pokoran. Ako ga gdje šeitan i kako i na nešto, gleda da se odmah vrati i pokaje. A šta je s onima drugim? Drugi o tome i nemisle. I zato koliko čovjek bude spreman zato na dunjaluku i koliko se toga bude bojao na, na dunjaluku, neće se bojati na akvijetu. Biće siguran od toga na hiretu. Jer uzvišen javlađer ne sastavlja dva straha. Bojiš se toga na dunjaluku, znači ispremit će se i čuvat se, pa ćeš biti bezbjeden na hiretu. A budeš li bezbjeden na dunjaluku, ne budeš mislio o tome, ne daj Bože, ti doće kati toga, a doći će kati toga. Dakle, to je prvo, da čovjek i zaboravi sve šta je šta je uradio. A sve će mu se predočiti. I drugo, čovjek će znati sve šta je donio na taj dan. To jeste od onih dobrih dijela koja je učinio znače i pokazat će se jesu mu ta dobra dijela primljena. Jesu mu ta dobra dijela primljena. Uzmite suru Ibrahimu u koje je uzviženi Allah Đeležanuh govori o gradnji Kiabe. Njegov poslani kodabrani Ibrahim a.s. sa svojim sinom Ismailom gradi Kiabu. I nakon toga vidjet ćemo i u suri Bekarike nam kaže Rabbena taqabel minna. Allahu ti ovo ukabuli od nas. Ovo nam primi. Šta je on to radio? Je nešto po svom nahođenju? po svojoj predpostavci. Vahij od Allaha, Allah mu naredio, sagradi kjabu. Šta gradi? Džamiju tek tako, jako je džamija, sagradi džamiju, kolika je vrijednost da se takvome čovjeku kojima Allaha sagradi džamiju, garantuju mjesto u dženetu? Ko od halali metka i s iskrenom namjerom to učinio. A graditi kjabu znači kiblu svih ljudi po Allahovom vahju I nakon svega toga, Allah ti meni ovoga voli. Jer i badek, kada učiniš kako treba, on će te dovesti do poniznosti Allahu Čelešanu, a ne do oholosti. Da kažeš, e sad sam ja postigao, sad niko više nije koja. ja. Sad ja mogu raditi šta ja hoću. Odma je taj i badek koji je učinjen bata. Jer e, dokaz da ti je neko odjelo Primjeno kod Allaha Đalešanu jeste, da te ono navodi na drugo dobro djelo. Navodite na poniznost Allaha Đalešanu, na šukur, na zahvalnost, na istigfar, na veću vezu sa Allaha Nije Nijekad slanjaš što prijeto to da učiniš, što prije da se oslobodiš toga. Nikako. I zato ulemaca lemaca dokazima spomenula je da je rukn i osnova Bez koje ne može vanjati namaz, šta? Ta'dilu Ta l-erkan. A to je smirano i skrušeno namaz obaviti. I zato neispravan je namaz ono Allah otvar, Allah otvar. Ne može tako. Jer Resulullah, ali kaže svome ashabu. Kaže mu, vrati se i klanjaj jer ti nisi klanjao. Tri puta ga vraća. Pa kaže, tako ti, onoga koji te je poslao sa istinom, ja drugačije ne znao klanjao. A šta je? To je upravo ono. Semja Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Gdje je to smirenost? Kažemo, vrati se i klanjaj, jer ti nisi klanjao. I ne ima tu nikakve petre, da hiljadu muftija, kaže, može. Kad Resulullah Ali sada salam kaže, ne može tako. Nisi klanjao, kaže. Jedan od azhaba, kada je vidio jednog tabina, da tako klanja na brzinu, kaže mu, odkad ti to tako klanjaš namaz? Kaže, ja klanjam ovako namaz četrdeset godina. Kaže, ti četrdeset godina nisi klanjao. Ti četrdeset godina nisi klanjao. Nismo mi to rekli. Nije to izmislio neko. To su riječi Allahovog poslanika, ali sad se Vrati se pa klanjaj, jer ti nisi klanjao. Dakle, hoće se i skrušenost u tome namazu. Ne bilo kako. Jer Allah uzvišen to je jedna veličina. Bolje ti je dva rekjata klanjast kako treba, nego hiljadu kako ne treba. Jer ono dva je kabur, a ono hiljadu ne vrijedi. Dakle, ne bilo šta sa Allahom Đarašanom. Dakle, traži se ta iskrenost i traži se ta skrušenost da te ibadet navede na drugi ibadet. I tako se mu'min odgaje I zato ne može mu'min biti ovom. Ne može mu'min biti gord, ponosan na drugim ljudima da misli da je on nešto, a drugi nisu kao on. Mu'min ne može biti taj kom je kad se kaže, da ovako Allahova vjera kaže da kaže, jest, ali... Naše adeci, naše običaji, naše žene, ne smijem ja kući doći bez ladnog prstena. Šta će mi kazati svoja žena? Nema tu raspravi. Tu ti je, jel ti je Allah preći, ili ti je preći sav ostali svijet. Ma Ahbart, Ono sve što je donio na sudnji dan. Drugim riječima, što mu je prihvaćeno od njegovih dijela i ono što mu je odbačeno. I zato namazi i onda zatim svi ostali ibadati. Zar uzviše ni Allah ne kaže peweilu lil musallim. Teško li se klanjačima? A šta je ne klanjačima? Ali ne bilo kakvim klanjačima. El le didahum al salati im sahun. Koji su nemarni u pogledu svoga namaza. O lako drže do njega. Pa će taj namaz na kiamerskom danu doći i reći će mu, Allah te upropastio kao što si ti i mene upropastio. Dovo protiv njega činiti. I biti mu tužitelj na sudnjemu dama. Dakle, moramo u osnovi, mi kao umet cijelokupni, da promijenimo svoj odnos prema Allahu Jelalašanogu. Kako bi i on promijenio svoj odnos prema nama. Jer ovo danas što se radi od muslimana, to je prije bilo nezamislivo, a kamo li da neko uradi? Allah, poslanik ali sato vas radi jednog muslimana, rat diže. A danas, kad bi sve do jednog uništeli, Allah najbolje zna ko bi se digao. Dakle, Mora se naša situacija izmijent u osnovi. U osnovi da budemo za našu vjeru. I da nam je ona glavna i da to drugi znaju. Pa će Boga milijoni drugačije gledati. A gledali, negledali, onda ćemo biti snaga i onda ćemo biti što kažu faktor koji utiče na sve ostalo na dunjavuku. Dakle, to uzvišenje Allah od nas traži. Traži iskrenost u i traži da budemo predjeljeni za njega i raditi onako kako je on propisano. Inače, doći će dan suda. I rekli smo, ovi ajeti, kada su objavljeni, kada su objavljeni, nisu u Medini objavljeni. Kada su muslimani već imali vojsku, kada su muslimani već imali sve što je potrebno jednom muslimanskom društvu. Ne. Ovo je u vremenu kada se jedan od njih bojao da javno klanja, što se danas jedan boji od nas, izaći sa ženom, nas možda tako i ne primjećuju, ali sa ženom pokriveno među svijet, da nam neće šta kazati. Kada je to bilo objavljeno, kada muslimani nisu imali nikakve snage. Ali je ovo odgojilo, i ovo ih je uspostavilo na njove noge kako treba, Tako da su sutra i pred Cezara, pred Kajcara, pred Kisru, Perzijskog vladara, pred sve ostale vradale svijeta, jedan od njih pisao i rekao, istinu nije se bojao o ima Allaha ničijeg prijekora. Dakle, vidimo iz ovoga praktično da su ovo ajeti koji su objavljeni u najtežiji momentima za isla i muslimane. Pa su ih ojačali i očvrstili. Jer kad musliman zna da će doći ahiret, da će polaga račun pred Allahom za šta ima da se boji? Koga da se boji na dunjalu? Šta ima najgore? Recimo, po predpostavkama, izgubiti život. Pa nije to kraj. Nije to kraj ima ahiret. Tamo je prava nagrada. Ako si pravi muhmin, nema šta da gubi. Da, nima šta izgubiti, ti samo dobivaš. Kutari su so te belaja. Tvoje grijeha ako te... Uklonio tvoje grihe na sebe smako. Na sebe preuzeo. Ti odeći iz. Nema šta izgubiti. Izgubiš samo ako ne očišće ti odeš pred Allaha. Neopredijelje. Jer ko ne bude ovdje na Dunjaluku čvrsto znao kud ide i šta mu je cilj. Neće nitao na ahiretu znat. Kao na Dunjaluku nije bio u sabavima džemata i tako dalje. I tamo ne zna kome će pristati. Vidjet ljudi svemu i sva pristaju. I onda, prema tim skupinama koje su slijedili, idu sa njima. Ma Ove riječi, kada je čuo Omer ibnul Khattab, radijallahu anhu, rekao je, ovo je najriječitiji govor. Jer daista, Kur'an je opisan Riječima uzvišenog Allaha djelašanu hu To je taj govor koji te raspoloži a isto tako te rasplači. Govor uzvišenog Allaha djelašanu. I ljudi su ga poznali. I to im je bio dokaz da je da je u stvari ovo objava od uzvišenog Allaha djelašanu. A kako im ne bi poznali? Pogledajmo mi na Dunjalu jedan primjer. Mi koji nešto znamo od ovih dunjalučkih nauka, neko je pozna, zna ovaj jezik, neko, ona i tako dalje. Ko zna ove strane jezike? Među Arapima, na primjer. Vrlo lako, čim neko progovori, može poznat, a ti si iz Misira, ti si iz Šama, ti si iz Arabijskog polotoka, ti si od Osgoj Sjevene Afrike, negdje iz Tunisa, tu si negdje. Kad ovdje Progovore negdje. Po Evropi kažu, a ti imaš večko narječje, njemačko. Ti imaš ovo. Kad se među ljudima pozna po narječjima, kako se to ne bi poznalo između govora stvoritelja i stvorenja? Kad je tako među ljudima, među stvorenjima u lavoj, ne samo po tome narječju, nego se poznaje u osnovi pogovoru i zato čim su ljudi, Čuli govor Kur'ana, prihvatali su isla. I tada je bilo problema, ko što ih i danas ima. Kada su vidjeli neki da će im to poremetiti njihove pozicije na vlasti, njihovu ekonomiju takozvanu ili njihove ovo svjetske koristi, izdali su naredbu i rekli: "Latismu 'ala hadzal Qur'an." Nemojte slušati ovaj Kur'an. I bilo je jedno vrijeme u Mekki kada je Kur'an bio zabranjen da se sluša. Jer ne može ono me zabraniti da uči. Ali može ono me zabraniti da, da ga sluša. Pa su potajno dolazili nekada i slušali Kur'an. Nekada bi se na putu sretali dolazeći da čuju Kur'an. Jer to je neobičan govor. Džini kad su čuli ovaj govor. A mi znamo što su džini nevidljiva bića koja puno duže žive nego ljudi, brže se kreću, prenose informacije i tako dalje. Znaju, imaju mogućnost da znaju dosta toga više nego ljudi. Kad su čuli učenje Kur'ana, rekli su inna sami'na Qur'ana al-ajaba. Mi smo čuli jedan čudar Kur'an, čudo jedno. Nikad to prije nismo čuli. Oni, drugi, kažu Semih nakitada neunzile min Badi Musa. Čuli smo knjigu koja je objavljena iza Musa. Što znači od Allahovog poslanika, ali i do Musa, ali i selam, negdje je oko hiljad i pol godina. Oni to kažu, knjiga koja je objavljena iza Musa, ali selam. Znači, to je njima blizu negdje. Unzile <laughs> min baadi Musa. Došla je iza Musa. Oni se začudili tome govoru. I mi ne možemo opet ponavljam ni zamisliti kolika je šteta čovječanstvu, a da ne kažemo ovome islamskom ummetu to što se ne zna i ne poznaje arapski jezik. To što arapski jezik nije prvi na dunjaluku da ga svi ljudi razume. Jerusalim je Allah kaže fe'ejiruhum hatta yasma'u kalam Allah. Daj im priliku da čuju Allahov govor. Da ne imaju pravdanja. Walau nezzallahu ala ba'da l-ađaminu, Kur'an kaže, da smo ga objavili ovaj Kur'an nekim strancima, ne nearapima, faqarahu alaihi ma keanu bihi mu'minin, pa da im je učen, ne bi verovali njega. Što? Zato to, što ga ne razumio? Mi sada govorimo da cijeli i treba da znaarabski jezik. Kome je pravo, kome je krivo. Neko govore šta hoće. A? Šta je sa nama muslimanim? Znači to da mi muslimani ne trebamo? Mi smo preći da se ponosimo ovim. Pogledajmo kod židova kako je. I svih krajeva svijeta se sakupljaju. I kolika sredstva troše da svoj hebrejski jezik ožive. Jer znaju da je utomenio ovo obstanac. A musliman kad dođe negdje, izađe iz naših krajeva, stiri se da kaže sahan, neko kaže tanjir. Što, jer ćete kazati, evo ga, došao musliman iz Bosne negdje od ozdova. se da govori svojim jezikom koji je u stvari poneka riječ provukla se u naš jezik i ostala do današnjih dana. Nisvi je uspjeli istrebiti. Ni kada je činio prvi, ni ovaj drugi. Ima i prvi jedan. Kažu Vuk se zove. Ajmo da aj drugi kadačić. Koga fataju? Takvo reku učitelj. Ako ga pate. Ni nisu uspeli to istrijebiti. Ni nisu uspeli to uništiti. Čega se stiđiti? Stidi se neka tako ju riješ progovorimo, koja vodi porijeklo istoga. Da nam se ne kaže, eno, no imaju neku vezu sa rapima. Šta je to sramota? Imamo vezu sa svim muslimanima svijeta. Šta je to? Hoćemo se odreći svoje vjere? Hoćemo se odreći Kur'ana koji kaže I Svi mumini mogu biti samo vraća i ništa drugo. Treba li mu pomozi ga? Je li napadnu stanje uz njega? Ili se bojimo? Ili ne smijemo? Ili vedamo šta će nam se kazati? Dakle, Prvo, mi treba svojim primjerom da pokažemo, jer ono danas što se nama radi, ono danas što se nama čini, nije bilo ni zamislivo jučer, a kamo li prije se mi kao umet ne promijenimo i ne promijenimo naš odnos prema našim dinu, ne daj Bože može se svega očekivati. I svašta nas može zadesati. I zato, kao poruka ovoga jeste, vi nastojite svi. Jesi li jednu riječ iz Kur'ana nauči arabskog jezika, ponosite ti ime. Hvataj to, jer kad učiš strane jezike, pa ovo je preče, jer ovo učiš radi ahireta, a ono učiš radi dunjaluka, radi fara. Koje će kasnije proći. Doći ako dođu i proći. A ovo ti ostaje. I zato arapski jezik je nužan za tebe. Imoj da budeš pacivan u pogledu svoje vjere. Nauči koju riječ. Ponosi se ti ime. I drugo, našu djecu postičimo na to. Postičimo njih ono što je nama prošlo. Da, da oni nauči. Da oni među sobom aravski jezik govori. Jer to nije vezano za naciju, to nije vezano za ovu ilonu državu, to je vezano za naš din, za našu vjeru, za razumijevanje Kur'ana, za razumijevanje hadisa i tako dalje. I to je jedna obaveza i dužnost. Fela uksimo bil hunnes, kaže nam uzvišeni Allah djelšano, ikunim se bil hunnesu zvijezdama koje se skrivaju. Ima Allahovih stvorenja i ima Allahovog stvaranja za koje mi nismo ni čuli ni vidjeli. Ne znamo to uopšte. A kamo li da pouku iz uzmemo iz onoga što smo vidjeli? Allah nam rašanuhu, govori o svojoj veličini. El džewaril, one koje se kreću, ko je uspostavio taj savršeni zakon u kosmosu, kretanje tih zvijezda, da ne navudi zemlji, ko je to uspostavio taj zakon, mora da ima zakonodavac, koji sve prati, kome je sve poznato. El kunnesi koje se gube izvida, vida, čas ih vidite, čas ih ne vidite. Šta se to dešava? Ko je uspostavio taj savršeni red? Koji je to sistem? Jer to sistem onati, koji kad se isključio ne znaju šta je bilo, ko je to uradio, šta je, ne znaju ništa. Ako reklo bi se sve znaju, ne uzubila. To je pitanja ki ide, Allah je lešanom jedini zna sve i on sve prati i on je najmoćni. Nego ljudi hoće da prevare jedni druge, da kaže, ne, mi znamo sve, mi se pratimo, nas se bojte. neuzobilla. Samo Allah. I ne bojte ih se. Mene se bojte, Allah kaže. Jer hoće da se kaže mi sve znamo. Šta radiš u kući znamo. Dobro bi bilo da vi znate šta se u vašoj kući radi. A nije u našoj. To bi trebalo tako da bude. El džavar il kunes. I zvijezda koje kreću se podređenim po putanjama po Allahovom zakonu i koje se skrivaju. I tako mi noći kad svoj veo spušta. Mrkle one noći. I tako mi zore kada diše. Kako to zoradišće? Šta se to dešava? Novi dan dolazi. Novi život se rađa. Veliki je Allahovi znakovi jajet. Ovo ćemo se žala ponovo vraćati. Innehu le kavlu resulinkeri. To je bez sumnje, to je sigurno riječ kavlu. Kako riječ? Zar to nisu riječi, zar to nisu rečenice? Govor, kao on, naziva ga, to je riječ. Kako? Jer sve je jedinstveno, ovo se ne suprostavlja ovome, jedinstven govor kao jedna riječ. Drugim riječima, cijeli ovaj Kur'an kaže vam, Allaha vjerujte, i to je cijela poruka. I od dženneta, i od džehennema, i od namaza, i od zekata, i od borbe na Allah ovom putu, i sve, sve, sve u ovoj vjeri jeste, vjerojte Allah, A to svoje vjerovanje pretočite u pokornost njegovoj, njegovoj pokornosti. To jeste, pokažite i dokažete to. Le to je riječ resulin poslanika. Čerim plemeni tog, koji pri sebi ne ima mahana, bezgriješnog, meleka, džibrile, emine. To su so Allahove riječi, normalno, ali on je penio Allahovom poslaniku Muhammedu, sallallahu alaihi wa sallam, od koga? Od uzvišenog Allaha, te wa ta'ala, sa sedmog neba na zemlju. Kolika je to snaga? Kolika je to udaljenost? Kako je to čudo, vah, inša Allah, o tome ćemo progovoriti. Ali hoću da vam kažem o ovome, a je to vam prilikom prije, nego što nam vrijeme istekne, kad uzvišen Allah kaže, zikuvati koji je snažan. Kad Allah kaže da je neko snažan, vidjet ćemo što znači. Einde dil arši mekinin, onaj koji je cijenjen kod vlasnika velikog prijestolja, velikog arša. Prema kojim je i kursi i cijeli kosmos, a kao li zemlja kao jedna halka koja se baci u, u opustinju. Prema tome aršu. Da vidimo nešto o kazivanju o Džibrili Eminu. A to ćemo vidjeti, inša Allah, kroz, to ćemo, inša Allah, kroz kazivanje o tome kako je Džibrili Emin uništio lutov narod. Poznato nam je da je ovaj melek zadužen za vahvi, za Allahovu objavu. To jeste, za ono što uzvišeni Allah Đelešenovu kaže, da prenese njegovim poslanicima. Nekada su čuli direktno Allahov govor, neki Allahov poslanici. Kao ko? Kao prvi Muhammed, sallallahu alaihi ve sellem, gjeto na sedmom nebu innde sidratil munteha kod sidretulmuntnteha. Na mjestu gd je uzmišeli Allahđan režalnom u govorrio sa njim. i gdje mu je naredio namaz. i njemu i njegovom momentu i govorio je s kim samo saom ali sea i čoja Allaho v glas i Allaho v govortu. A nekada je Allahov govor prenošen preko Meleka Džibrila. U slučaju Lutovog, ali i selam naroda, uzvišeni Allah Đerlešanu bu poslao je Meleka Džibrila da uništi taj narod. Imamo više predanja o tome izmeđ ostalog Muđahit kaže Gibril je uzeo lutov narod i zajedno sa njihovom stopom i imovinom podigao uvis Cijelo jedno mjesto a kaže se da su to bila četiri mjesta Sodoma Gomora Saba i Saud dakle četiri mjesta koja je melek Gibril podigao uvis I to je u zoru bilo. Džibril je uzeo lutog narod i zajedno sa njihovom stokom i imovinom podigao uvis, tako da su stanovnici neba čuli lavež dihovih paza. Zatim ih je izvrnuo. Naopad. A kad kaže, isto jedan od mufesira, među ta Saznali smo da je Džibril, alih i selam, a i se kaže, alih i selam, što? Zato što su Allahova stvorenja. Zato što su Allahova stvorenja. Da mu Allah podari spas toga dana. I ima će trebati spas toga dana. Pošto se rasvanulo, raširio svoje krilo, jedno od šest stotina. I rasturio sve što su imali na zemlji. Kuću, kuće, stoku, kamenje, drveće, zatim je sve smotao u svoje krilo i popeo se na ovo svjetsko nebo, tako da su stanovnici čuli glasove ljudi i pasa. Potom je to izvrnuo i poslao na zemlju, pa je jedno drugo smrvilo i ono što je bilo gore došlo i dolje. Uništilih tako. A što se desilo na sa tim narodom, kaže nam uzvišanje Allah, tabarek wa ta'ala, فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا أَكَدَا پَدَ نَشَا نَارَدْبَ Dakle, kad dođe vrijeme naše odredbe, جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَ Što se desilo pred izlazak sunca, kaže uzvišanje Allah, učinili smo da ono što bi gore da bude dole. Dakle, da bude izvrnuto. وَاَمْتَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةَ مِنْ سِجِجِرِ I na njih kao kišu grumenje od pečena blata spustismo. To jest od skamenjene zemlje. مَنْدُودِنِ Koja je neprestano sipala po njima, iako su bili izvržavci, ali je Allah olaza posebana. Stalno, neprestano sipala, mu se uvemeten koje je bilo obilježeno. Profesiri kažu svaki komad je bio obilježen na koga će pasti. Svaki komad je bilj, bio obilježen koga će zadesiti. Dakle iz ovoga vidimo da uzvišeni Allah dželle šanehu nam opisuje veliku snagu toga meleka, meleka Džibrila. I Kod Ibne Abbasa se spominje e, da nam kaže u vezi ovoga naroda i tih radnji koje su oni radili, nemoralnih, to jeste, ženili su se muškarci sa muškarcima, žene sa ženama. I imali tako bračni život. Kaže nam u hadizu koji je Merford, dosježi Resulullah sallallahu alaihi salam, koga nađete da radi slično lutovom narodu, ubite ga. I onog ko to čini, I ono ga nad kim se to čini. Imam i Šafija jedan dio islamske oleme smatraju da takve treba ubiti. Bili oni oženjeni ili ili ne. Prema ovome hadisu. Dok imam Ebu Hanife zastupa mišljenje da ga treba baciti takvo ga svakako ubiti, ali da ga treba baciti s visine takvo. Što će na taj način biti ubijen, a za njim pobacati kamenje kao što je uzvišenje Allah djel nešanu učinio sa lotovim I ovo je opet jedan išaret i znak e, za one koji kažu da se predržavaju hanefijskog medzeva. Imam Šafija kaže treba ga samo ubiti. Ali u ovome zlučaju imam Buhanive žeši. Kaže, jes treba ga ubiti, ali to obijanje će biti što će se baciti sa visine i na nje kamenje pobasati. Da ne misle neki hanefijski mezem, možeš ostaviti namac, možeš svašta. Ne, ne, to je što je shvatanje nekih tako, ali takav hanefijski mezem nije. Nije to nacionalni mezem, nego je to jedan od priznatijih mezema islamskog ummeta, jedan od pravnika islamskih koji je prihvatio ovaj islamski umet, koji su govorili po dokazima Kur'ana i sunneta Resulah, ali sad i, sada i sada. Dakle, iz ovoga vidimo veliku snagu toga meleka koji je donio vahvij Allahovom poslaniku, sallallahu alaihi Kako mu je donosio vahvij? U kojim prilikama sve? Način? I ostalo, inša Allah, u sljedećim Kazivanjima ćemo to, ako boda, inša Allah, obraditi Kao i pitanje, da li je Resulullah s.a.v. vidio Allaha djela šanuhu? I ako jest, kako ga je vidio? I pitanje, da li je vidio Meleka, Džibrila, kada i, I kako? U nastavku ovih kazivanja u suri et tekviru. Molim uzvišnjeg Allah, se barakva ta'ala, da nas pomognite u jačaji učvrsti na pravom putu amina rahmanovarni subhanak allahumma bihamdika ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik